Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Nem. Az nem. Nem. Járok. Nem. Koztálom, nem. Nem. Visszaszámolok. 100, 99, 65. 98. Elég. És mire gondol, hogy ki lehet az? Na, mire? Stimmel. Fiala, Kejfej Jancsi, Civil 9800 n és interneten. A memóri remézszer! Ha csípol, akkor nagyon halka hall, hallgatom. Számos előnye lesz, hogy október 13-án jutunk ezen az önkormányzati választáson, például nem fogok 3-4-4-kor felkelni.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 Ma 2019. október a van, de hiszen már volt arról szó, hogy ma 19 éves a Kejfej A hallgatók és Fialajános műsora, önök az én mi pedig Fialajános volnák. 10 valahány fok van, és aztán valamikor délután elromlik az idő állítólag, és aztán nagyon följebb innen már nem is megy.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 Kis türelem. Úgy hallom, hogy türelem azt nem ismeri. El is köszönök. Ugye elmondtam, hogy kis türelem, mert. Ugye ebben a Mária Facebookban nem beszélünk bele. Se önök, se én. Mondom az illetőnek, aki telefonál, kis türelem. Jó, lehetséges, hogy e, is Péter jutott a fülébe, de ő csak mondja, mondja. Most már mondhatja. De az még egyszer kell, hogy telefonáljon. Jó reggelt, bocsánat, hát némis pét volt, azért nem értettem, és nem hallottam. Igen. Hát azért hívlak, hogy, hogy köszönteni szeretnének 19 évesen. Hát engem mindannyiunkat. A, enge helyen, a Igen. És hát ez egy óriási dolog, és a 20. évfordulat, ezt megnéztem a naptárban még tegnap, az jövőre, október második a pénzekimap lesz, úgyhogy légy a az már meg azért valahogy ilyen Jó, nagyobb hát, körbe. egyelőre az nmhh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 Azért ebben fantastikus események voltak, meg minden volt itt a tökezde kezdve mindenik, úgyhogy nagyon-nagyon oda vagyok. Nem kell menni elég a tegnap. Én azért nem feltétlen a botrányaimmal azonosítom magam. 06 1, 1, 1, 1 Nagy nap a mai 19 év. Most hirtelen belegondoltam, belenéztem egy ilyen feneketlen kódba Örüljenek. Van minek.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 feltételezem azért, mert nem illik. Nagyon jól beszél, nem illik. Tehát semmibe nem, tehát semmibe nem ütközne. Az ég egy a világán semmibe. És, is, nincs, és, türel, türel, és nincs köze ahhoz, amit Orbán Viktor mondott, hogy fideszes bajtársadról nem mondjál rosszat. Tehát, az se tartoz, tehát nem, nem, nem, nem, nem ez az. rész. És nem az, amit az én uh, Pitián rossz akaróim uh, mindig a szememre hánynak, hogy én így akarok többnek látszani. Volt ilyen, de azért ma már ez rám egy tízeskálán kettesre, ha jellemző. Hanem egész egyszerűen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 az sajnos nem áll fönt, Tehát ezt, mint Lenin díjat, ha aki a bellényére, hát akkor az ott egy virtuális érem, mert fizikai valóságában nem létezik. 061-489-0999 és 063677-1161, kettő perccel múlott 418... 19 év, valami hosszú idő, hogy belegondoltam, mi volt velem 19 éve. Kíváncsi lennék, van olyan hallgató, aki betelefon, és azt hogy nagyjából ugyan, úgy, úgy van, mint 19 éve. Üljön, hogy folytonosan abban az, az életállapotban, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Hosszú idő, 19 év, igen. Tegnap láttad a 7-2-t? Tegnap láttam-e amit? Nem, nem. A kettő-kettőt láttam, annak a második felédejét, a 7-2-ből meg láttam 20 percet. Egy-egyik láttam. Olvastam hajnalban, amikor keltem 3-4-kor. Az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 és napomon lazsálok és nem ajánlottam önöknek étlapot megelégszem azzal hogyha önök böngésznek egy nem létező étlapot de azt is tudomástól veszem a zenét hallgatunk Önökön múlik ha eszembe jut valami akkor azt úgy elmondom nem üres a fejem gondolhatják egy negyed óra 20 perc múlva felhívom Tóth Csabát aztán beszélek Baranyi Krisztinával beszélgetnék Déli Tiborral, hogy őt nem vesztettem volna hogy vagy ő nem vesztett el engem. Ennek a veszteségnek a fájdalmas mi volt? Tehát itt ebben a műsorban egy tízes skálán én nyolcasra beszéltem ki. Önök meg nyolcasra hallgatták meg. Mennyire emésztették meg, azt nem tudom. Nula és nulla So just stay the end, dust away past the age of old. Is this true? Please wait to talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there? Or am I growing? Of just the uh, remains for vibrations actors uh, long ago uh, things like love the world and uh, let your fancy flow Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before the days are bright. Nice.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 Maybe it's just a change of climate. Mm -hmm. well, I can dig a bit. I just wanna see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 mert csak arra emlékszem, hogy a Hűvös Völdjúton ki voltak széve ilyen kék táblákos kórház, egy irányító. Én sem És emlékszem rá. Ott, ott volt az is hogy Budapest Rádió. Én, Én sem lékszem rá. Itt idején. Én sem emlékszem rá. Köszönöm a jó kívánságot, neked is boldog születésnapot. Lázár János visszajelzett holnap 725-től, lesz a Kejfej Jancsi vendége.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 Valamint ugyanez a tévétársaság most a választások előtt is, nem először, ismét kódolatlanul sugározza a HÍTÉVÉNY sorát. A TOLTÉVÉ-t miért nem? gőzöm legőző Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, 88-1 voltál. Igen, én is így emlékszem. Köszönöm szépen. De tudják, ahogy a docens professzornak szólítják, a 88 egyet és 88-2-nek lehet nevezni. 18 Kilenc <Szor> év. Kibondani Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Mondanám, hogy jó buli volt, de nem bulinak fogtam föl, de...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 nekem az maradt meg nagyon onnan az elejéből, mert az valamikor akkor adták ki azt a lemest. Lehetséges nekem ebben kapcsolatban most hirtelen katona, katona úr jut az eszembe és Zirc. jól emlékszem, hogy volt egy Jancsi című műsora is. Volt, volt, volt, volt, az az ATV-n volt, és Jusz László volt a producere. Igen, volt. Az is 2000, az 2000, vagy 2000 novemberében, vagy 2000, inkább 2001 novemberében indult. Aha. Vagy, vagy o, o, november, október és nagyjából fél évet élt meg. Aha. Jól emlékszik rá.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 ...bár mostantól van. Oh, crazy love. Jó reggelt! Jó reggelt! Kavársza Gábor! Szia Gábor! Neked tartozom egy telefonnal. Igen, tudom, de engedj meg, hogy gratuláljak. Mindannyiunknak. más Másrészt nekem az a találkozás ott a kongresszusi központból. Az első? Vannak. Hát igen. Amikor hát, sűrűnbe voltál vetve fűvel? <gül> Aha. <gül> Mi sem Én fogjuk de elfelejteni de... a Krisztával. <gül> igen, az zseniális volt. Boldog születésnapot, Én neked is. Mindenkinek boldog születésnapot, aki ennek a születésnapnak valamilyen módon részese, és hát mindenki részese, aki a hallgató. Ruhászka Gábor, például a rádiomisoroknak köszönhetem. Nagyjából 80 másodperc múlva felhívom Tóth Csabát, aki még valamit akar mondani, az most tegye. van egy meg, körülbelül 15 éve Kárpáti Istvánnal, Drága Istvánnal bejártuk a, a rádiót a Bródi Sándor utcába, megmutatta nekem éjjel kettőkor azokat a bezárt stúdiókat, amik már évek óta be voltak zára, és arról beszélgettünk, hogy aki te, aki a Hermina Foronytól, a Gellért hegyig a 11. összes helyig volt, hogy milyen jó lenne neked ott lenne a helyed, és onnan... Ebbe, ebbe, ebben nem kérem. vitatkozom veled, de akkor visszakérem a Kárpáti Istvánt is, egészségesen. Sohájtottam. Köszönöm ezért, köszönöm ezt a telefont, Péter. meghatottam Meghatodva nem lett rádium is ott vezetni. Vagy nem könnyű. Jó reggelt lehet! Sokat gondoltam őre beleértve, hogy a videónak az a előkerüléséből az inkább egy hangfelvétel. Um, még aznap beszéltem önnel is, Tarlós Istvánnal is, utóbbiről nem beszéltek, mert az egy magánbeszélgetés volt. Önnel is annyiban lehet felidézni, hogy beszéltünk. Nem örültem neki.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 Uh, nyugodtan kihívhatná, nem, nem semmi, mert, hogy ki ha de ha ki tudná, de nem tudja, mert hát ugye nem, nem ez a lényeg, uh, volt valóban egy, egy jól felkészítő sorozat, ami én úgy gondolom, hogy sikeresen is zártunk, és eredményes is volt annak idején, és mindenki számára hasznos volt, és az persze, hát az érthető, hogy a, de egy, egy, csapat, de egy csapatnak van egy vezetője, az a dominál, mert ha nem tud dominálni, akkor a, akkor a csapat az nem csapat és széthúlik.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 Tehát nehéz az Míg az, az szívan, ön emberei mert... se homogének, de valami összetartja őket, akik most vannak, azok annyira színesek, a szó jól rossz értelmében, meg aláhuzandó, hogy um, én ott közös nevezőre a tekintetben, ami, amit egyébként ott én létre szerettem volna hozni abban a kommunikációs végénkben, nem tudok és nem is akarnék létrehozni. Egy, egy, egy, egy ilyen kampány azért jótékony hatással van rá, és azért ezek az elemei is, mondjuk, hogy kiszivárognak hangfelvételik, hogy ilyen mértékben támadnak minket, az mindazt támasztja ki alá jó úton járunk, mert hát hogyha e, nem férnének attól, hogy tudunk ott nyerni, akkor, akkor nem lennének ilyen okay, támadások. Oké, rendben van, ez, ez, ezt, ezt szokták mondani, de én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 Az, hogy ezt minden minden sajtó és média felület, hát ugye ez a, az a magyar politikai életnek a leképezése, hogy ezzel kell foglalkozni. Ez Jó, a én csak a szíves figyelmébe ajánlom Rónai Jégonnak -e. azt a két beszélgetését, amit egyrészt Szabó más másrésztről Karácsony Gergelyel folytatott ezügyben, hogy annak milyen volt a légköre, e, pedig az nem a Kejfej Jancsi e, és Rónai Jégon egy sok, Kal, ezt nem tudom jól befejezni. Kevésbé konfliktuózus, Pali, mint én. Na, jó, én ezt néztem, amikor a Karácsony Gergő ott volt, és ott egyértelműen elmondta több alkalommal, vagy többször több és és többször megismételte, ez egy kategorikusan kérdés. Én, nagy, én, so, de, de, de, de én a, a maga politikai én... zsenialitását egyebek közt abban látom, hogy nem arra reagál, amit én mondok, hanem azt Na, hajtogatja, pontos. amit saját maga akar mondani. Nem, nem, pontosan arra reagálok, és még valamit azért hozzátennék. Tehát ez a, a kampány amit most tapasztalunk. Ennek van egy másik oldala, hogyha már a ATV-nél tartunk, tegnap ott volt benne Csab, a horvátsó a Az egy kérnyel. egészen más, bez. azt is láttam, én mostanában sokat takarítok, ennek következtében hát, háttérképet. A Cseppeli polgármester jelölte, igen. Ez nem Cseppel, ez ugró, ahol már fizikailag próbálják a jelölteket, meg a aktivistákat megfélemlíteni, és fölvonulást tartanak, az már el, elérte egy másik szintet. Jó, közben meg azért, előtte a Fidesz mondta ugyanezt a, a saját embereiről. Nem tudom, kire mondta, de hát ugye a.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 olyan, az zuglói politikainak mondott szereplők is, akik ezt korvácsolják tovább. Hát ellenük is megtesszük a, a szükséges jobb Jó de leszámítva mit várnai várnai a még két mondatot állai, szeretnék ekként. A konkrétan feljelentjük a napokban azokkal a jelentéséért. Tehát ő egyre jobban lúbit ebben a történetben. Jól hogy őt nem. Jó de példá, a, a többit például mondjuk nem csak Honta András mi olyan van, ami kapcsán ön saját helyrajzítás tud kérni, miközben Érdem. ezzel foglalkozik érdemben.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 négy vagy öt beszélgetésből időben, eltérő időben fel, Jó, de, de erre maga, maga, maga a párbeszéd is lassan jött rá, hiszen az elején nem lehetett tudni, hogy hol vették fel, aztán később... Aztán rájöttek, de aztán rájöttek, aztán... rájöttek Tehát... aztán jó, csak azt, azt kell, kell hogy tud... Tud... Jó, de mindenki e... tud mindenki. Jó, de azért azt tudja meg, hogy ahogy ez az egész lassan ki lett rakva, mint puzzle, nem itt, az utolsó részét ki lett volna rakva, azért hiányos még ez. Nem minden vonatkozásban olyan a történet, eh, amit egyébként...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 Most én azt látom, hogy a mostani politikai szereplők, akik ott indulnak a változása, erről nem beszélnek. Senkinek nincsen elképzelés, hogy mit szeretne, az nem érkezik. Jó, hogy azért azt kell, megint ajánlanom figyelmében, mint kommunikációs tanácsadó, amiért nem kell fizetni, hogy ha megnézi Krug Emilia és Horváth Csaba beszélgetését, miközben nem vagyok egy Krug Emilia fan. Uh, azért az uh, sok mindent elárul Horváth Csabáról, hogy mi mindent árul el Krug milliáról, az most nem bír jelentőséggel. Mire, mire, mire gondol? Hát te kell nézni. Ez tehát amilyen mértékben nem tud horvát Csaba ezzel a szituációval mit kezdeni. Amilyen, hát Horváth Csaba, Horváth Csaba amilyen, próbált arról beszélni, amire egy polgármester előtt kellene beszélni. No, igen, de, hát de abban, a szitu abban a szituációban hogy... érdemben kell válaszolni az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 nézve, ugye erről a következő van, azt a Gergő nagyon jó el, elmagyarázta, hogy ez egy saját hogy tört, történt beszélgetésről szól, ahol világos, hogy a, a, az ember a más, máshogy fogalmaz, és máshogy tálal a dolgokat. Akkor, amikor ez, ez valamikor a Elnézést, az, hogy, hogy a helyi által... szoci két perc alatt mindent ellopnak, ezt a saját környezetemben sem lehetne így mondani, hogyha nincsen erre vonatkozó tényanyag. Ez, ez egy jövőbeni... Hát ez nem az egy az jövőbeni, jövőbeni nem, ez egy múltbeli és egy jövőbeni dolognak nem, az összehozása. Nem, nem, nem, nem. Ő Arra célzott, és erről próbálta a sajátjait meggyőzni, hogy miért kell ott a kerületben igen, a Orvásokban Igen, kiállni, azért kell, hogy ne folytatódjon ez, az, amire egyébként nem, a múltban nem, volt nem, kísérlet.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 nem is fognak történni. Egyébként ott tárgyberi tévedés is van. Nem a soszik volt a jelöltje, és egy nem egy kirúgott iskolaigazgatóról beszélünk, hanem egy olyan iskolaigazgatóról, aki a, ennek a rendszernek hátat fordított és saját maga volt az, aki ott hagyta és felmondott, mert azt mondta, hogy nem tud azonosulni ezzel a magyar oktatási rendszerrel, és hiába nevezték ki, ő 15 év iskolaigazgatóság után felállt,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 De, mert hagyjuk már várni, láttunk, akit elítéltek, mert összekalapálta a feleségét, akit választási csalásért feljelentettek, aki a fizetésért sátrazni volt képes a, a polgármester. Jó, hát én vatarat... erre csak Róna Egon tudom idézni, akit egyébként én nagyon ritkán ember. szoktam idézni, hogy attól, mert mindez, mindezt elkövette, ha elkövette Várnai László, attól még ezek a szavak itt vannak. Tehát egy hazug ember is tud ha igazat mondani. Az, én csak azt mondom, De most nem mondott igazat, a hazug embert a szavuértől fogjuk jelenteni. Tehát még egy hazug embernek is ügyelni kéne arra, hogy azért nehogy azt gondolja már, hogy egy kampányban bármit megengedhet magának, mert aki kéri. Én csak azt tudom mondani, hogy szép akit kis vircsaft az, amit az ember zugló kapcsán lát, és ennek kapcsán azt szeretném önnek elmondani, és ezt a következő beszélgetésben is folytatni kell, hogy az én egzistenciámat jelenleg miközben van gyűjtött pénzem, de ez maradjon az én édes titkom, a 444.hu ez iránt nem mutatott érdeklődést. Itt most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 De ez az űrzavar, ami kialakult, és ami engem súlyosan megviselt, annál súlyosabb, mint amit ön feltételez, ez független attól, hogy ez számomra milyen pénzkiesés, nem teszi lehetővé azt, hogy ez az együttműködés folytatódjon függetlenül attól, hogy erre felkérnek-e vagy sem, amelyben a rádió más munkatárs ezt folytatja, az azért könnyen lehetséges, mert neki nem lesz olyan terhe, mint amilyen nekem volt, és természetesen ez semmilyen vonatkozásban a mi kettőnk kapcsolatát nem befolyásolja, és a jövő héten ugyanebben az időben hívnám hozzátéve, hogy önné lesz az utolsó szó, hogy október 5-én szombaton a Csertő partban a civilek utcája lesz, és egy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 ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy akkor személyesen is folytassuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra! Én Jövő viszonthallásra. Viszonthallásra, hallottak! Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Csak nem 200 millió forintra pályázhatnak október 31-éig a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek munkához jutását segítő szervezetek. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Szociális Ügyekért Felelős Államtitkára közölte szekszárdon. Fülöp Attila a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató ízlelő étteremben tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a pályázat célja, hogy a szervezetek mentorálással, tanácsadással, felkészítéssel megfelelő munkahelyekhez tudják juttatni a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű embereket. A vártnál is nagyobb az érdeklődés a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása iránt. Az elmúlt három hónapban már több mint 14 ezeren igényelték, ezt mondta a család és ifjúság ügyért felelős államtitkár. Novák Katalin felidézte, hogy 2010 óta a kormány -család támogatási politikája az, hogy a lehető legtöbb eszközzel segítsék a fiatalok életkezdését, a család alapítást, majd a gyermeknevelést. Szeretnék, hogyha mindenki tudna Magyarországon dolgozni és meg is tudna élni a munkájából akkor is, hogyha 3, 4 vagy 5 gyermeket neveltette hozzá. Elmondta, hogy a családvédelmi Akcióterv, mely szervesen illeszkedik ebbe a családtámogatási rendszerbe, július 1 indult, ennek egyik eleme a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. A program lényege, hogy a három vagy több gyermeket nevelő családok két és fél millió forintos segítséget igényelhetnek, legalább 70 új autóvásárlásához, a gépkocsi járának maximum 50%-át. Erejéig. Egy átlagember 70 ezer mikroműanyagot fogyaszt el évente. Világszerte percenként 1 millió PET palackot adnak el, ami drámai szám ahhoz képest, hogy egyetlen egy műanyag palacknak becslések szerint 450 évig tart a biológiai lebomlása. A helyzetet súlyosbítja, hogy Európában mindössze 75 PET palack újrahasznosító üzem van, amelyek összes éves kapacitása csak 2,7 millió palack. Egy eldobható műanyag flakon ráadásul csak 12-szer hasznosítható újra, éppen ezért hosszú távon nem jelenthet alternatívát, erre hívta fel a figyelmet Szélszőke Kristina, a Soda Stream termékmenedzsere. Az Euróbarométer felmérése szerint az európaiak 87%-a aggódik a műanyagok környezetre kifejtett hatása miatt. Az Unióban 2021-től több egyszerhasználatos műanyagterméket betiltanak, köztük a fültisztító a tányérokat evőeszközöket és szívószálakat. A tiltás ugyanakkor nem vonatkozik a PET palackokra, de 2025-re 25 2030-ra pedig 30 nyi újrahasznosított műanyagot kell tartalmazniuk.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 ennek az esetleges jövőbeli hatásai, illetve azokról a tapasztalatokról, amelyek már most érezhetőek ezzel kapcsolatban. Ez egy igazából nem tekinthető kampányeseménynek. Szerintem egyébként egy kicsit rossz időpontban is van megrendezve, mert egy kampányhevében erről elég nehéz tárgyilagosan beszélgetni, de jó sok politikus és jó sok önkormányzati szakember lesz jelen. Ön például tudja, hogy ki mindenkivel lesz együtt? Vagy elmúlja már hát... magának? <gül> én tudom, hogy polgármester jelöltekkel leszek együtt. Örséges, jó, de egy sopronitás Igen, igen, De látja? lesz is, doktor, aki igen, ez egy másik egy -egy panelben, akit én nagyon nagyra tartok, mert ebben a, ebben a témakörben ő egy igazi atalon.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 a, attól kéne megkérdezni, hogy miről szól, mert én szerintem és ezért is találom viccesnek, a világon semmi fel, nem volt ennek, sőt, sőt, egy ilyen tapasztalatú szakember, mint amilyen Kutas István, én azt gondolom, hogy, <coughs> hogy is önöm magától egy ilyen levelet soha nem írna meg egy múlti, egy nagy világszég, akinek még a Magyarországi lánya is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 beszélgettünk, és te ezt mondtad. És akkor azt mondja, hogy de hát nem mondtam, és nem fog bejátszani egy magnót. Tehát az mégis mégiscsak ott van. Igen, igen. Ez egy ez egy olyan dilemm, amit elég nehéz feloldani. Lehetetlen nehéz feloldani. Az Lehetetlen. Hát az emberek Egy dolgot jó. tudok önnek mondani, Fándé. hogy amikor én a Cserhalmivel készítettem a Playboyba interjút, engem a Molnár Gáll Péter készített föl, és a Cserhalmi a kérdéseim alapján azt feltételezte, mint hát én...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 Igen, igen, ezt én is uh, tanulom, hogy, hogy uh, mindig hagyni kell egy bizonyos időt, amíg minden egy kicsit levlepszik, és utána kell dolgokról beszélni, hiszen nagyon sokszor, főleg az ilyen magánbeszélgetésekben elhangzó dolgok, azok olyan dolgok, amelyek uh, nagyon nagyban függnek attól, hogy az ember kivel beszélget, pontosan milyen idő beszélget, hol beszélget, tehát ugye a, ugyanaz gondolva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 és hát komolyan aggódom a szerencsétlen 11 éves autóm ö, épségéért, mert egyszerűen akkora kátyuk vannak, hogy, hogy, hogy az baleset veszélyes. És ö, ahogy most kátyúztunk, ugye nagyon sok utca szakasz bejártunk, jöttek az emberek, és elmondták, hogy mióta van ott az a kátyú, és hányszor tettek bejelentést miatt, hány helyre tettek bejelentést miatt?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 Hát, ha esetleg látta ezt a kampányvideót, Láttam. akkor én abban elmondtam részletesen, hogy mekkora beruházás, egy 26 milliós beruházás kell egy ilyen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 De amikor például a Millennium Háza, uh, ról írnak, és Orbán Viktor is bekerült a városliget egy aranykorát bemutató új kiállításba, akkor arra hívnám fel szíves figyelmét, és haszenzoltának van egy cikkem, konkrétan sem értelme nincs, miközben ő összerakja azt, amit az MTI-ben olvas, és azt, amit uh, uh, olvas uh, el Simón László Facebook oldalán, hogy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 ez a mércén megjelent pervez világ az, ahol Luxus a tisztes lakás 9 éve üresen álló épület előtt követeltek megoldást a lakhatási válság, de ez egy 28 vagy 27-i történet. Igen, nem tudom, hogy esetleg látta -e azt a videót, amit én nem sokkal ezelőtt forgattam a, a Haller-Utza 52-es számú házban,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 tényleg gyönyörűen felújított házat, ami után bárki a tíz ujját megnyalná, olyan színvonalon feláll, felújítva, és hát lássd, át, ebből a, a videóból az egyik megszólaló, az egyik lakó a Haller utca 52-ből kapott lakást. Tehát hogyha ez az egy eredményem lenne ebben az öt évben, akkor is elégedetlennék a munkámmal.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 Én is köszönöm szépen, minden jót! Viszont Baranyi Krisztinát hallottak. 061 és 0636771161. Figyelek, ha van mivel. Ha nem telefonálnak, akkor zene fog szólni. Nagyjából 40 percen át. 061 0999 és 06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 Most röviden, ez az én realitásom, de engem nem győzött meg, és egyébként azon gondolkodtam, meg arról e, beszélgettünk baráti körbe, hogyha valami csoda folytán karácsony nyer, akkor, akkor e, bármennyire egyébként szimpatikus, ami képvisel, meg nem tudom, de, hogy úgy fogják darabokra cincálni. És e, kicsit örző módon arra gondoltam, hogy... hogy Nekem ez Budapestik, tehát hogy, hogy majd ezt a várost tényleg, hogy fogja megélni, hogy, hogy, ő, hogy ő egy olyan erős ellenszélben lesz, amire ő nincsen megedve, nincsen felkészül, tehát ne, nem tudom, nehéz. Jó, hát az, a, a, az, az a kérdés, Igen? hogy ön hallgathatta a Kejfej Jancsit az elmúlt öt évben, van-e önnek reális képe, mit gondol Karácsony Gergelyről, mint Zugló polgármesteréről? Ez egy alapvető kérdés.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 még akkor is tökéletesen visszautasítom, ha bennem is van hajlandóság ilyenre. Magamat is visszautasítom, önnel együtt. 061 -9 -099 -9, és 0636771161 30 and You turn me on naturally And I kiss you when I Elmondom a holnapi programot 7 óra 25-től, Lázár János 8 óra 4-től, Györgyevis Benedek fél 9-től, Wintermantel Zsolt 9-től, Ugi Attila. Kettő perc múlva lesz 3-9. Süt a nap, aki sütő napot akar látni, és ilyen hőmérsékletet tapasztalni, az most menjen el kirándulni ki az utcára, ki a rétre, ki az akárhova. 061-4890-999 és 0636771161 bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ők ánulok! Bármilyen témában egy kis információt kérnék, itt már tudányom van. Újpesten az ingyenes választási plakáthelyek tele vannak, eh, a mi Magyarország. Eh,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 Értem, értem, ez csak... Elmegy? Köszön, elmegy, jó, kikutatom. Nem, elmegy dolgozom, szavazni? Csak, ne, én nem újpesti vagyok, csak újpesten járok. De ez engem baromira nem érdekel, hogy ön újpestie vagy sem. Azt kérdezem, hogy elmegy-e szavazni? Jó, engem hát, ön érdekel. Hát, természetesen. Hát ez és önkormányzati választásra keresik. megy, vagy pótörszággyűlési választásra? Ön, ön, önkormányzati választásra fogok menni, amint igaz, meg majd lesz. Ország de az még később lesz. De én értem, tudom. de ön valójában politikai döntést hoz, vagy szakmait? Hát ezzel még gondolkozom, ez a baj. Tehát ez ez a baj, erről, van hát erről, erről van az szó, pontosan erről van szó. Sajnos, Tehát... igen. De ebben minden... mindent elbéunk. Igen, igen, nem, tud, nem tudom. Tehát egyszerűen majd ott a... Ez ugye el van cseszve, nem. és ezt, ezt valójában a politikusok alapvetően ugye a mostani kormányzat, de nem minden azt írja XY, aki férfi, olvasom önnek, jó?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 Hát most mond... A választás az igazából az én fejemben, az kötelező. Én ezt Tehát értem, az... de az előbb nem tudott arra választani, hogy Pótország gyűlési választásra megy vagy önkormányzatira. Azt mondta, hogy ezt még el kell, hogy döntse. Nem, így van, fogok választani természetesen. Szívem szerint önkormányzati választásra mennék. Szívem szerint. Hát igen, szívem. de én az eszére nagyon mértékben lettem volna kíváncsi. Pekje van. Itt a Kejfei Acsi születésnapján is mindenki megkapja magáit, engem is beleértve. Nincs kegyelem.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 kevesebb De Baranyai Kriszta az nem a Baranyi Kriszta, tehát... Vagy Baranyi elnézést, elnézést. Hát... Ez mutatja azt, hogy nem önkormányzati, hanem országgyűlési választás. Hát igen, nagyon igaz. Én országgyűlési választásra nem akarok elmenni, az nincs. Hát csak gondom, hozzátólta. Értem, értem, értem. Akkor most már kettőn ura vezetek. De köszönöm szépen, nem szerettem volna vezetni. All uh -oh. 5 perccel múlott 319 és 06 3677 Jó reggelt! Na ez a nagy plakát van, amit írtam neked a Petrő a korlátját. Ma éjjel láttam két órakor, úgyhogy ez a... Kö... Több, baranyi, kevesebb. Oké. Okay, rendben ebben Bizat, Most az nem. Az kérdezik tőlem, hogy van-e olyan, mint amilyen volt a momentum az, orsz az uniós választásoknál, akkor azt tudom nem.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 Alapvetően apukámat tudom idézni két fronton is. Ez a most játszunk vagy hüvéskedünk. Vagy hogy ön most engem akar meggyőzni, vagy saját magát. Ezt így felváltva kérdezhetném bárkitől. Karácsony Gergeytől, Tarlós Istvántól. Maradjunk ennél a két embernél.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 Szia, vagyok. Szia! Csak azért kívülök, mert hallgatom a véleményeket, és azt érzékelem, hogy te az emberekről elvárnál egy racionális választ ezekre a kérdésekre. Nem, mert az emberektől emberek azt várom nem, el, nem, nem alapvetően rosszul látod.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 A saját tisztállátásukkal vagy saját tisztán nem látásukkal. És ez természetesen rám is vonatkozik, ha egyébként a homálylátás fognál. Én mindig elégedetlen leszek. És ha jó formát futok, akkor mindig értet haragszom, és nem ellened. De mindig haragszom.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 és szégyelem, de, de ez az is. Erre imparja, pedig szó? én azt tudom mondani, hogy a gyűlölet rossz talácsadó. Talán, talán nem a gyűlölet, de, de ne, a... De már késő, már késő. Már késő. Szóból ért az ember. Késő.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 Nulla és -36 -7 -7 -1 -1 -1. Jó neget.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 Lelke hagyta. Gondolkodtam, azért hallgattam 061 egy és 06, de biztosan a zárás felé közelítünk. 9 éves vagy 19. életévét ünneplő Kejfe Jancsiból még nagyjából 7 perc van hátra. nap kísérleti is a mindennap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozhatunk. 7-25 Lázár János 8 04 Gyorgyevics Benedek fél 9 Wintermontel Zsolt 9. Ugi a Két interjút szervezek még, egyet a Mohácsi polgármester jelöltel, egyet Csepeli Györgyel. <Sessz> Utoljára ajánlom ma a szíves figyelmükbe a 0614890999 és a 0636771161-es telefonszámot. Jó reggat! Jó reggat! Hát így a végefele is, Isten értesse a kályfejel, az is nagyon sokáig és Na, én csak a magam nevében meg tudom köszönni, hogy, hogy van, szóval a úr, köszönöm szépen! Viszont kívánom, nagyon kedves! Akár 9 óra 21-ig is maradhatok, akkor ide kell, hogy örögzítsenek, ha nem, 9 óra 12-ig tart a műsor. Lá, lá, lá, lá. Mm. Jó reggelt kívánok. Én nem ünneplosztó szeretnék lenni, de meg szeretnék kérdezni, azt, hogy megkérdezi holnap Lázárdulat, hogy mi a vélemény a demokráciáról, hogy besül vagy nem? Hát nem tudom, sok mindent nem fogok kérdezni. Ezt megkérdezel nem, most nem tudnám megmondani, de sok mindent meg fogok kérdezni. Uh -huh, uh -huh. És önnek, ennek erről a mondásom mi a véleménye? Megszabad tudni. Mert az én véleményem lesújtó ezzel. Hogy van a mondat? Most nincs előttem, hogy, olvastam. Hogy a, hogy a demokrácia a jog... becsületbeli ügy. Először is azt gondolom, hogy jogállamiságról volt szó, és nem demokráciáról. Nem? Én úgy tudom, hogy... Jó, mindjárt megnézem. De... Mindjárt megnézem. A demok... Ugye ez a... Ez a...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 Pontatlan volt. Figyelek, ha van mire... Írtak Zércsről. Jó reggelt! Jó reggelt! Isten éltessel, Kaiselyancsit! Sokáig. Én szeretem is, de igazából arra jöttem rá, hogy tegnap, hogy én sokat tanulok belőle. Én is.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 Figyelmeztetném, hogy több esztem első személyben beszél, amit nem szokott veltűrni a hallgatóktól, de engem nem zavar úgy. Öm. Hát mert az önszövege ön is a részt ütni erre vonatkozott. Jó reggelt! Jó reggel, Falguta József vagyok. Szia! Boldog születésnapot kívánok. tudod. Kívánok. Majdnem, hogy minnyi de nyilván elsősorban neked tetetett lehetővé. 17 évre emlékszem vissza, nem tudok vissza én azt mondom, ott kaptam be valahol.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 19 évre tekintve próbálok, próbálok a memóriámban keresgélni. Amikor a Margit Hídon megszólított embereket, az már Kejtel Jancsi volt? Vagy az nem, nem, nem, nem, nem, az 2000 előtt volt az a közszolgálati Magyar Rádió. Volt érde, a nyári érde. műsora, aminek a téli, vált, a téli váltó műsora a föld alatt valók volt. Az 96 érde. és 2000 között volt. Akkor én több mint 19 éve figyelemben. Borzasztó, Borzok. belegondolni is rossz. Köszönöm szépen, rettenetes.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 Jó reggelt kívánok! Én is boldog születésnapot önnek is. kívánni a, a műsornak. Hát nekem is ma van egyébként. Ráadásul. Ez, de, ez, de hogy mondja, ez a műsor hallgatók nélkül nincs, más műsor sincs, de hát ugye ez a címében az hirdeti interaktív, és ebből ő nem tud kimaradni. Tehát boldog oh. születésnapot önnek is. mindennek a virtuális oh. közösségnek a tagja. Gondolkoztam, hogy mióta hallgatom. Szerintem nagyjából a kezdetek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 Aztagányi vagyok. Hát Megismerem én a mindenkihez, aki gratulál, és én szeretem magát. Múltkor hallottam jót. a törtei takásnál a lakásával. <gül> <gül> Mert mindenfélét hallgatok. Én egy ilyen mindenevű vagyok. Legelem az életet, hogy aztán misort tudjak belőle csinálni. Mellékesen meg az éjek is.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 nekem, hogy ki e valamit itt a helyszínen mert azért említjük is meg, hogy én emlékszem a Hermina-Toronyra, aztán a József Attila utca, akkor a Citadella, a két Hedvig 11. kerület. Hedvig utca, Keveháza Hedvig utca. utca. A Keveh a Keveháza, igen. Ez hat, hat, Kar Kartaúzi hely? utca. Igen. Ugye volt a Hermina, aztán utána volt a Hedvig, igen. akkor utána volt a Citadella, igen. akkor utána volt a keveháza, ne a Józefati utca, Attila. a keveháza utca, a Kartaúzi és utána jött. Akkor hé, akkor én a hetedik helyen voltam. Igen, a het, het, Hét hetet, igen, emlékezetes követőbála. Hét van. helyszín. Hát igen, hát igen, fantastikus. Fantasztikus. És utoljára mondom, mégiscsak csak a Brodi Sándor lett volna a helyet, és azóta is azt kéne, hogy legyen abban sok bezárstudióból az egyikbe. Hát van. így hát. alakult. Én nem tudok, mit mondani. Realitása, ha realitása, a realitása, az Regova utcának van, és nem a Bojtár utcának. Minden Mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Dörö.fialyanos Ádám te jössz! Itt van vagyunk.